Katika mwaka na, na mbili. Paolo Matiai kijana mu italiano, ambaye alikuwa mtalamu wa vitu vya kale, alichunguza maeneo tambalre ya kaskazini magharibi mwa Syria, bila kujua angepata nini. Watu walifikiri kwamba, wachimbuzi hawangepata vitu vya kale nchini Syria. Hata hivyo miaka miwili badadae wachimbuzi walianza kuchimbwa en Hotel Maldiki kilomita stini hivi kusini mwa Walipata kitu ambacho watu wengi wanakiona kuwa uvumbuzi muhimu zaidi wa vitu vya kale katika karni ya ishirini. Mandishi ya kale ya kwamba, kulikuwa na jiji liloitwa Ebram, hata hivyo hakuna aliyejua jiji hilo lingepatikana katika kilima gani ya vilima vingi vya mashariki ya kati. Mandishi fulani ya jiji la sago ni mfalumu wa kadi, alivoshinda mari, ya muti na Ebram. Katika mandishi mengine mfalume Judea wa Sumeria, alitaja mbao zenye samani alizozipata kutoka mirima Ibla, Pia jiji la Ibra lilionekana Karnaki, Misri, katika waroza ya zamani ambapo farao tumtose watatu, alishinda. Unaweza kuerewa kwanini watalamu wa vitu vya kale, walijaribu kutafuta jiji la Ebla. Jitihada zao za kuendelea kuchimbua zilifanikiwa, Mnamo mwaka wa 1968 na waligundua kisehemu cha sanamu ya Ebitlim mfalme wa Abraham ilikuwa ni kiapo kilichoandikwa katika lugha ya Kiakadi kuonyesha kwamba ilikuwa imewekwa wakfu kwa Mungu hakike Ishtal ambaye alikuwa mashuhuri huko Abraham ndio vitu vya kale vilianza kufunua lugha mpya historia mpya na utamaduni mpya Mabamba ya kale yaligunduliwa mwaka welfu mpaka, na sabini na na sabini Yalisibitisha kuamba jiji la Terry MacD Ndilo lilo jiji la zamani la Ebla Kwa sababu mabamba hayo yalitaja kwa kurudia rudia jina hilo la zamani Vitu vilivochimbuliwa vilionesha pia kwamba jiji hilo lilijengwa wa mara mbili, baada kujengu na kustawi Jiji hilo liliharibiwa Kisha Ebla lilijengwa upya, upia lakini likaharibiwa tena na kusahauliwa kwa karne nyingi. Jiji lenye historia mbalimbali. Mbali. Majiji mengi ya zamani yalijengwa kwenye maeneo yenye mchanga kama yali yalio katika mto Tigri na Efrati ambako ukulima ulistawi. Majiji ya kwanza yanaotajwa katika Biblia yalikuwa huko Mesopotamia. Mwanzo sura kumi mstari wa kumi inaelekea kuamba jiji la Ebla linamaanisha mwamba mwopem. Nalo linausiana na mwamba wa chookaa, ambao juu yake jiji hilo lilijengwa. Yaelekea eneo hilo likachagulwa kwa sababu mwamba huwa chokaa, ulionesha kwamba lilikuwa na maji ya kutumiwa. Maji alikuwa muhimu sana katika eneo hilo, ambalo lilikuwa mbali na mito mikubwa. Mabaki ya jumba kubwa la kifalume yanasibittisha kwamba wakati huo Ibra lilikuwa jiji lenye ustaarabu mkubwa sana. Jumba hilo lilikuwa na lango lenye urefu wa mita kuminambili hadi kuminatano. Kadiri wakati livopita, jumba hilo lilipanulua mara kwa mara ili kutosheleza mahitaji ya liukua utawala wenye nguvu. Maofisa walifanya kazi chini ya uongozi wa waku wengi, kuanzia mfalume na malikia wake, ambo walisaidiwa na mabuana na magavana. Mabamba na vipande vya udongo zaidi ya elfu vimepatikana. Mwanzoni na uwezekana kulikuwa na mabamba mazima zaidi ya 1000 ambayo yalipangwa vizuri katika makabati yaliyo wazi. Mabamba hayo yanathibitisha kwamba biashara ya Ibra iliyeniyana sana. Kwa mfano, jiji hilo lilifanya biashara na Misri kama inavyoonyeshwa na alama za kifalume za Mafarao wawili. Mengi kati ya mabamba hayo yaliandikwa katika lugha kisumeriam. lakini mengi yaliandikwa katika Kiebra, Kiyahudi cha zamani ambacho kingeweza kuelewa kwa sababu ya mabamba hayo. Watu wa mashariki walishangaa kugundwa kia hicho cha zamani. Huenda ukapendezwa kujua kuamba mabamba fulani yalikuwa likuwa naoroza kisumelia na kiebla. Kitabu cha ebla, muanzo ustarabu wa miji, ebla, original, kinayaita mabamba hayo kamusi za zamani zaidi zilizopo. Kwa uwazi zaidi, ebla lilikuwa lenye nguvu kijeshi, Kwa kuwa sanamu zilizochimbuliwa zinaonesha mashuja wa Ebra wakiwaua maadui wao wakiwakata vichwa baada kuateka. hata hivyo maarufu wa Ebra Ulisha mara baada ya serikali ya Ashuru na ya Babylon zilipokuwa zikinuka si rahisi kueleza kwa usahihi jinsi jambo hilo lilivotukia, lakini inaelekea kwamba Sago ni wa kwanza na mjuku wake na Ramsin walishambulia jiji hilo Huyu sisa agoni anaitajwa katika isaya ishirini mpaka moja. Vitu vya kale vilivocimbuliwa vinaonesha kwamba mapambano kati ya serikali hizo yalikuwa ya na mashambulizi yalikuwa akikatili. Hata hivyo kama ilivotajwa baada ya muda jijji hilo lilinukatena na hata likawa maarufu katika eneo hilo. Jiji hilo jipya lilijengwa kupatana na ramani maalum, jambo ambalo liliiongeza utukufu wake. Katika eneo la chini la jiji hilo kulikuwa na sehemu takatifu iliyowekwa wakfu kwa Mungu hakiki Eshtar ambayo wa Babyloni walimuona kuwa Mungu hakiki wa, wa uzazi. Pengine umewahi kusikia lango maarufu la Eshタリー lililochimbuliwa katika mabaki ya jiji la Babylon. Inaelekea kwamba jengo lenye kuvutia sana la Ibra lilikuwa makao ya simba ambao waliona kuwa simba watakatifu wa Mungu hakiki Eshtar hebu sasa tuzungumzie dini huko Ibrahim. Jiji la Ebra lilikuwa na miungu mingi kama nchi nyinginezo za zamani huko mashariki, Baadhi ya miungu hiyo ni Bal, hadadi, jina ambalo ni sehemu wa majina wafalme fulani wa Syria, na Dagan. Watu wa Ebla waliogopa miungu hiyo yote, hata waliheshimu miungu ya watu wengine. Vitu vya kale vinaonesha kwamba hasa katika milenia pili KWK, wafalumu waliokufa zamani ambao waliona kuwa miungu waliabudiwa pia. Watu wa Ebla hawakkuitumaini kabisa miungu yao. jijji hilo jiipya la Ebla lilizungukwa na kuta mbili kubwa ambazo zingewashangaza maadui wote. Ukuta wa nje ulikuwa na urefu wa karibu tatu hivi. Bado kutah hizo zinaonekana wazi. Hata hivyo hilo jijjijiipya la Ebla lilianguka. Linaerekea kuamba karibu mwaka welfu KWK. Wahiti walilishinda kabisa jijihiro ambalo hapo zamani lilikuwa serikali nguvu. Shairi moja la zamani linasema kuamba Ebra lilivunjwa vunjo kama chombo cha udongo. Polepole likaanza kusahauliwa. Mandisha liwandikwa na wapiganaji wa kidini walio shambulia Yerusalem. Mwaka welfu na Yanataja mahali ambapo jiji la Ebra lilikuwa. Yanataja mahali hapo kuwa kituo cha mashambani kinachoitwa Maldiki. Jiji la Ebra ambalo lilikuwa limesahauliwa liligunduliwa baada ya karne nyingi. Ama tunaweza kusema ebla jiji la zamani ambalo lisahauliwa lainuka tena.